по свою порцію куряти. Після вечері, чекаючи призначеного Владиславом часу, Іра не пішла додому, а вирішила посидіти біля моря. У день вона вже була на морі разом зі Світланою, так звали її сусідку по кімнаті. Світлана відпочивала в підсунді не тільки з дітьми, а ще й з подругою та її чоловіком. Вони мешкали в іншої господарки. Приїхали всі з Борисполя, передмістя Києва де розташований київський аеропорт. Путівки одержали як премію від підприємства. Перспективу провести 16 днів у товаристві двох сімейних жінок геть не тішила Іру. Не такою вона малювала собі свою нинішню відпустку. Їй хотілося свята, нового, іншого, небуденного життя. Адже й сама вона тепер стала іншою. Присівши на гальку біля невеликого причалу, заприміченого ще вдень, Іра обхопила руками коліна і дивилася на море. До берега підійшов катер для прогулянок. З нього по трапу прямо на пляж сходили пасажири. Іра дивилася на людей, на білу блискучу обшивку теплохода, на щоглу з тріпотливим прапором і вкотре перебирала в пам'яті Події зовсім недавнього минулого. На травневі свята вони гуртом вирішили поїхати за місто. Але все розладналося ще напередодні. Спочатку Марину батьки і Силоміт забрали з собою до бабусі садити картоплю. Потім Льонько зник не куди і знайшовся тільки ввечері, безтямно п'яний, чим страшенно злякав Світлана. Вона вперше бачила його такі. І останній жирний хрест на їхній поїздці поставив Олегю та Тусько, дядько Жора, який з нагоди переїзду родини на нову квартиру, намірився провести невеликий техогляд своїх жигулів і вранці попросив сина піти з ним на годинку в гараж. Друзі чекали Олега біля під'їзду аж до обіду, але він так і не з'явився. Їхати кудись уже було пізно, вирішили відзначитися хоча б у місцевому лісопарку, де у святкові дні людей завжди було більше, ніж дерев, і за кожним кущем тріщав хмиз чи йогось багаття. Може, Верпінь поїдемо? не занепадала духом Лариса. Ну, все-таки не так далеко і ліс там справжній, не такий, як цей. Так, у нас тут незабаром і дерев не залишиться. Всі на багаття розтягнуть, зауважила Іра. А я хотіла тетянці в лісі квітів нарвати. Вона ж завтра день народження. «Які квіточки, дівчатка!» Обійнявши за плечі подруг, розпливсь у щасливій посмішці Сергій. «Коли то ще таке трапиться, щоб Маринки поряд не було? Можна спокійно горілочки попити? Як не є, а я все-таки робітничий клас. Сьогодні моє законне свято. Ну? «Дівчатка, веселіше? Гуляємо!» Увечері до парадного повернулися не всі. Мовчун Льоха зустрів у лісопарку якихось знайомих і залишився з ними під ялинкою. Сергій із Сеньком поїхали до міста прогулятися по дівчатах, а Світлана повела додому Льоньку. Він нарешті повернувся з небуття. «А як ти гадаєш?» Олегові не прикро, що ми пішли без нього, спитала Іра в Лариси, коли вони вдвох підходили до їхнього під'їзду. Ну Звісно, ні. Ми його чекали, скільки могли. Та й не така він людина, щоб демонструвати комусь свої кривди. Іра згідливо кивнула. Олег дуже закритий, правда? Ніколи не знаєш, про що він насправді думає, зауважила вона. Ну, тобі видніше лукавенько примружила очі Лариса. «Адже у вас із ним любов?» «Ну ти ж знаєш, що ні», – спокійно відказала Іра. «Ну, проводжав кілька разів додому, ото і все. Але ж мало хто може мене проводжати. Хоча це навіть добре, що нічого не було. Інакше мені довелося б втратити такого чудового друга». «А, скільки філософії!» – відмахнулася від неї Лариса. «Гарного друга ми незабаром усе одно втратимо. Не думаю, що він їздитиме до нас вечорами з іншого кінця міста. Ну, а що до вас двох, то можу сказати одне.